46. Sohasem mond magadról, hogy filozófus vagy, és közönséges emberek köz ne sokat az elveidről. Inkább cselekedj az elveid szerint. A lakománál például nem magyarázd, hogyan kell lenni, hanem egyél úgy, ahogy kell. Emlékezz arra, hogy Szokratész minden szempontból annyira tartózkodott a feltűnéstől, hogy azok keresték fel, akik az őrivén akartak filozófusokkal összekerülni. Szokratész oda is vezette őket a többi filozófushoz olyan könnyen el tudta viselni, hogy tekintetbe sem vették. Ha közönséges emberek között valamilyen bölcseleti elv kerül szóba, akkor általában hallgass, mert nagy a veszély, hogy elhamarkodottan kiadod azt, amit még meg sem Mikor valamelyikük megjegyzi rólad, hogy semmit sem tudsz, és ez nem bosszant téged, akkor tudhatod, hogy már a bölcsesség kezdetén vagy. Hiszen a juhak sem viszik oda a pásztorukhoz a füvek megmutatni, hogy mennyit ettek, hanem a takarmány belülről megemésztve kívül gyapjút és tejet adnak. A bölcseleti, tes, tesse a bölcseleti elveit fitogtasd az avatatlanoknak, hanem azok megemésztése után tetteket mutass.